Pista 38 Istoria culturii și civilizației 6 roman De Ovidiu Drimba Editura, seculum Editura, vestala Pagina 351 Medicii din Montpellier primiseră în 1376, deci cu un secol înaintea celor din Paris, privilegiul de a face disecții pe cadavre umane. În secolele 13 și 14, școlile din Montpellier, Bologna, Veznută 2, Padova și Paris ajunseseră să eclipseze faima școlii din Salerno. Citesc nota 2. Ghilmele, Dante a ascultat aici lecțiile lui Tadeo, se scrie t a d Deli Alderoti, se scrie Alderot-I, fapt care a făcut să fie admis în corporația medicilor și spițerilor din Florența. Se pare că la Bolonia a fost efectuată în 1281 cu autorizația bisericii prima disecție a unui cadavru uman, închid ghilimele, în paranteză, Marcel Sendrel se scrie n D Râilă. Închid paranteza, încheiat notă 2. Ceea ce s-a datorat în principal cunoașterii și asimilării contribuțiilor medicale grecești, arabe, bizantine și ebraice, vezi notă 3. Citesc notă 3. În secolul XII erau deja accesibile în traduceri latine diferite tratate hipocratice și ale lui Galenus, precum și de materia medică a lui Dioscorid, canonul medicinei al lui Avicena, lucrările lui Al-Razi, în care erau descrise variola, rugeola și alte boli. Celebra lucrare a medicului arabo-evreu Isaac Ben Gerson, în paranteză 850-932, închid paranteza, despre febre, text fundamental în școlile de medicină până în secolul 16. Manualul de chirurgie, operă de bază de-a lungul întregului ev-mediu al lui Abu L-Casim, se scrie L-A-S-I-M, în paranteză Abul Cais, închid paranteza, compilațiile unor medici arabi din secolul IX, din domeniul oftalmologiei, lucrările cuprinzând observația supra-examenului urinei și pulsului ale medicului bizantin Teofilos, în paranteza secolul VII, închid paranteza și alții, încheiat notă 3. În schimb, când este predată în facultăți, medicina medicina tinde să piardă ceea ce avea încă bun din empiric la Salerno. Pentru a deveni din ce în ce mai școlastică, ea abuzează de deducția logică și de raționamentul prin analogie. Închid ghilimele, în paranteză g.b.joan, închid paranteza. De asemenea, în locul observației directe și al experimentului, preferă să invoce autoritatea marilor medici antici sau arabi, căutând să le pună de acord opiniile adeseori contradictorii. Pentru cazurile de boli sau tulburări funcționale ale căror manifestări exterioare erau evidente, stabilirea diagnosticului se limita la palpare și la aspectul bolnavului. Pentru examenul obiectiv al bolnavului, când manifestările exterioare nu erau ghilimele concludente, închid gilimele, diagnosticul se baza pe două semne principale, ritmul pulsului și culoarea sau consistența urinei. O altă deficiență a medicinei medievale consta în practica excesivă a luării de sânge. Pe de altă parte, medicul se baza pe descrierile medicilor greci și arabi mai mult decât pe observațiile lui directe, adeseori recurgând și la ghilimele ajutorul închid ghilimele astrologiei, vezi note 1. Citesc note 1. Iată, în paranteză, în traducerea lui Dan Duțescu, închid paranteza, un portret al unui medic din evul mediu, schițat de șosei, se scrie c h a u -C -R. În povestirile din Canterbury, ghilimele prologul, închid ghilimele, 431-434, închid paranteza. Ghilimele, cu noi era și un doctor vrednic vraci, ca el pe lume nimeni mai dibaci, la medicină sau la chirurgie, temeinic cunoștea astronomie. La căpătâi ședea să-i dibuiască ce ceasuri ai prin vraja lui firească și chipurile de la zodiac le potrivea până ți dădea de lac. Știa din ce se trage orice boală, din cald sau frig, din sex sau umezeală, unde nășteau și de la ce umoare n-aflai lui alt vraci sub soare. Știa pe Esculap, pe din afară, pe Rufus și Dioscorid și iară, pe Hipocrat, Hali și Galien, Serapion, Razis și Avicen etc., încheiat notă 1. Către sfârșitul secolului al XIV-lea se obișnuia de asemenea ca doi sau trei magiștri ai facultății de medicină din Paris să țină un consult la patul bolnavului. Tratamentul pe baza esențialmente pe plante medicinale, vezi notă 2, administrarea infuziilor, decocțiilor, poțiunilor, etc., urmărea să restabilească echilibrul celor patru umori din organism, considerându-se că bolile sunt cauzate de dezechilibrul acestora. Citesc notă 2. Din antichitate se cunoștea empiric efectul terapeutic al unor plante, în paranteză, ca menta, anasonul, macul, ricinul, mătrăguna, măcelarita și altele. precum și al unor minerale, ca alaunul, salpetrul, hematitul și sulfatul de cupru. La acestea, medicii arabi ad au adăugat câteva plante exotice, în paranteză, cânepa, siminichia, Cimăfaia, închid paranteza, și câteva medicamente de origine minerală, pregătite din antimoniu, borax, sulf, arsenic, camfor, țiței și mercur. Încheiat notă 2. Ierbariile erau încă din secolul XI orientative pentru cura cu plante medicinale, mai ales când descrierile erau însoțite și de desene. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Între numeroasele ierbare publicate încă din secolul XI, cu totul remarcabilă este lucrarea intitulată Circa Intrans, a medicului Salernitan, Mateus Platerius, în paranteză, mumic punct, 1161, închid paranteza, care a stat la baza majorității ierbarelor din secolul XV, sau cel al lui Rufinus, în paranteză, circa 1287, închid paranteza, cu foarte minuțioase observații. În paranteză, despre lucrările lui Benedetto Rinio și Albert cel Mare am vorbit mai sus. Închid paranteza, încheiat notă 3. Uneori, plantele medicinale erau tratate întrebuințându se în acest scop alcool. O descoperire care se datorează medicului Arnaldo de Villanova, în paranteză mămic.1311, închid paranteza, și care a deschis farmacologiei posibilități noi. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. În tratamentul diverselor boli, Arnaldo făcea apel ca cei mai mulți medici ai timpului și la astrologie. În capitula Astrologie, el preciza corespondențele ce există între planete și viscere, soarele și inima, luna și creierul, mercur și organele genitale, Jupiter și plămânii, Saturn și splina, Venus și rinichii, Marte și ficatul. Prescripțiile terapeutice țineau seama de aceste corespondențe fiecare astru impunând folosirea unui anumit medicament, în compoziția căruia intra metalul corespunzător astrului respectiv. Încheiat notă 1 Medicii greștini care învățaseră de la colegii lor arabi folosirea în scop terapeutic a metalelor, în paranteză plumb, fier, cositor, cupru, argint sau aur, închid paranteza, prescriau în Anumite boli de piele, întrebuințarea unguentelor cu mercur, care mai târziu vor fi larg folosite în tratarea sifilusului. Interesant de menționat este folosirea încă din în secolul XII a anestezicelor. În prima jumătate a secolului XIII, o operă foarte răspândită de farmacologie, apărută la Salerno, Antidotarium Nicolai, recomanda un anestezic pe care îl denumea spongia soporifera. Reputatul medic Michael Scotus, format și el la școala din Salerno, propunea un anestezic compus din pulbere de opiu, măselariță și mătregună, în părți egale și amestecate cu apă. Alteori, pentru anestezie, se recurgea la inhalarea vaporilor de alcool. Atât în diagnostic cât și în tratament, medicii întâmpinau cele mai mari dificultăți, fiind dezavantajați de faptul că nu cunoșteau decât într-o măsură cu totul insuficientă nici anatomia, nici fiziologia normală sau patologică, nici etiologia majorității bolilor. În privința diagnosticului și tratamentului, caracteristică este pentru perioada secolelor 13-15, foarte bogata literatură medicală a ghilimele sfaturilor, închid ghilimele în paranteză consilia, închid paranteza, Lucrări care descriau simptomele și evoluția maladiilor mai frecvente, studiind cazuri și prescriind rețete, fără ca medicul să fi văzut măcar bolnavul. Când însă erau compilate de medici cu o bună pregătire teoretică și cu o bogată experiență ca practicieni, în paranteză ca în secolul 13, Arnaldo de Villanova sau ca boloniezul Tadeo Alderotti, închid paranteza. Aceste consilii adădeau surprinzător de exacte descrieri ale unor boli, în paranteză ca pesta bubonică și pesta pulmonară, ftizia, guta, cancerul, diabetul, epilepsia, închid paranteza, constituind punctul de plecare al lucrărilor moderne de clinică medicală. Multe din vechile consilia au fost tipărite și în secolul 16. Un progres cu totul remarcabil a fost marcat de medicina medievală în combaterea bolilor contagioase. Între acestea, variola adusă din China de caravane pe ghilimele drumul Mătasei, închid ghilimele decima, periodic populația Europei încă din secolul 6, VI, făcând victime și printre multe capete încoronate. Vezi note 1. Citesc note 1. Astfel, Austrigilda... Regina Burgunzilor, în paranteză care nemulțumită de ajutorul primit, a ordonat ca toți medicii săi să fie sacrificați pe mormântul ei, închid paranteza, Gilmele, bunul rege Dagobert, închid ghilimele, în paranteză mămic, punct 639, închid paranteza, Alfreda, fiica regelui anglosaxon Alfred cel Mare, Hugo Cape, întemeitorul dinastiei capețienilor, etc., încheiat notă 1. Și malaria, deși cu o mortalitate mai scăzută, a făcut ravagii îndeosebi printre cruciați. Între victimele ei ilustre s-au numărat Richard Inimă de Leu și Philip August. Victimele nenumărate a făcut mai ales în secolul XIV în Italia virusul gripal. Gripa era atribuită influenței frigului, în paranteză, influența di Fredo, de unde numele rămas până azi de ghilimele influență, închid ghilimele, închid paranteza. Și ghilimele arsura, închid ghilimele, cum era numită Blenoragia, în paranteză, care i s-ar fi datorat și moartea lui Henry al V-lea învingătorul de la în închid paranteza. Devenise o maladie redutabilă, în paranteză, cel puțin în Franța secolului al XIV-lea, închid paranteza. Mai rară, dar mai impresionantă prin formele ei de manifestare era ghilimele Boala Sfântului Ubert, se scrie h u b r t închid ghilimele rabia, vezi notă 1. Citesc notă 1. Hubert, episcop de Mestricht, se scrie m ae cu două puncte, s t r i -c h -t, și pasionat vânător era sfântul care îi ghilimele vindeca, închid ghilimele, pe cei atinși de turbare, un fir din stofa etolei episcopale, purtată de el, era introdusă în incizia practicată în fruntea bolnavului. Încheiat notă 1. Dar niciuna din maladiile enumerate mai sus, în paranteză și altele încă, hemoptezii, scrofule, ulcere, boli de piele, etc., închid paranteza, nu erau specifice evului mediu. În schimb, boala cea mai teribilă prin răspândirea ei și singura de care toată lumea era conștientă că este o maladie contagioasă, în paranteză și ereditară, ceea ce nu e adevărat, vezi, notă 2, închid paranteza, era lepra. Citesc notă 2. Din Orientul apropiat, marele focar al acestei maladii, lepra a fost adusă în Europa pentru prima dată de legiunile lui Pompei, venind din Egipt, în paranteză 61, înaintea erei noastre, închid paranteza, pentru ca în jumătatea a doua a secolului IV, boala să se răspândească în mod îngrijorător, mai ales în Galia, unde încă din acest timp leproșii erau obligați să trăiască izolați. După conciliul din 549, care s-a interesat pentru întâia oară de leproși, edictul din 636 al regelui Longobard Rotari este primul text legislativ care s-a ocupat de victimele leprei. Încheiat, notă 2. Pelerinajele și cruciadele au contribuit considerabil la răspândirea ei. Forța de contagiune a leprei era mult mai mare în evul mediu decât mai târziu. Vezi, notă 3. Citesc, notă 3. Cum agentul microbian al leprei se propagă mai ales prin secrețiile nazale, s-a putut crede că, ghilimele, folosirea batistei de buzunar a contribuit la restrângerea posibilităților de diseminare a bacilului. Închid ghilimele în paranteză m.sendrel, închid paranteza încheiat notă 3. Lepra avea un caracter extrem de polimorf, aspectul impresionant al formei cele mai grave și mai contagioase, așa-numită lepromatoasă, făcea ca boala să fie recunoscută ușor. În paranteză, forma tuberculoidă, mai puțin sau deloc contagioasă, putea să prezinte plăgi depigmentate insensibile, descoperite de medici arabi, care intrau în cadrul simptomelor bolii, închid paranteza, dar medicii încadrau sub acest nume o serie întreagă de afecțiuni dermatologice, ca atare îi se limitau doar la examenul mâinilor și al feței pacientului, fapt care îi puteau ușor induce în eroare. Pe de altă parte, bolnavii înșiși căutau să-și ascundă semnele bolii de tema de a fi izolați în leprozerii. Singurul ghilimele tratament, închip ghilimele curativ, urma strania rețetă transmisă Europei Medievale de medicină greacă. Băutura rezultată din fierberea unor șerpi. Prin acest procedeu de magie imitativă, se credea că în felul acesta bolnavul își va schimba, asemenea lui, bielea plină de plăgi. Dar șarpele era considerat într-uchiparea diavolului, deci folosirea... Aceste rețete era considerată în secolele XIII și XIV drept o condamnabilă conivență cu diavolul, de unde soarta nenorocită uneori de dreptul cumplită care îi aștepta pe leproși. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În Franța, în primăvara anului 1321, câteva sute de leproși au fost arși pe rug când s-a răspândit zvonul despre un complot ghilimele-diabolic, închid ghilimele al leproșilor împotriva creștinătății, în paranteză conform fomare râmic, punct, Beriac, se scrie băie cu accent ascuțit râiacă, închid paranteza, încheiat note 1. Întotdeauna, însă, aceștia deveneau victimele unui statut juridic special ce li se aplica. Acest statut, preconizat de hotărârile unor concilii, în paranteza începând din anul 583, închid paranteza, și reluate într-un capitular dată de Carol cel Mare în 789, a fost stabilit definitiv în secolul al XII-lea, cuprinzând interdicții care, în realitate, erau măsuri de ordin sanitar. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Interdicția accesului la sacerdoțiu, în paranteză, la fel ca pentru surzi, muți și mutilați, închid paranteza, precum și a prezenței lor în locuri publice, obligația de a purta veșminte care se distingă de restul lumii spre a evita contaminarea, interdicția, în paranteză anulată teoretic de biserică, în 1180, închid paranteza, de a se căsători și procrea, supunerea, în paranteză continuată până în 1580, închid paranteza, bolnavului la o ceremonie macabră și, în primul rând, izolarea bolnavilor în leprozerii. Încheiat, notă 2. Autoritățile au luat măsuri de izolare a bolnavilor, în paranteză, deși se făceau și multe erori de diagnostic, închid paranteza, și de înființare de leprozerii, care în Franța ajunseseră până la 2000. Începând din prima jumătate a secolului al XV-lea, datorită unei alimentații ameliorate, interdicției raporturilor sexuale și, în primul rând, măsurilor de evitare a contaminării prin izolarea bolnavilor, numărul leproșilor și al leprozeriilor a scăzut simțitor, dar descendenții familiilor de leproși au continuat mult timp să rămână ostracizați. În paranteză, de fapt, perioada de incubație ale prei poate dura în medie până la 5 ani, dar în unele cazuri ajungând până la 10-20 de ani, închid paranteza. În secolele 10 pe Pelagra, în paranteză ghilimele Feu des ardents, închid ghilimele, ghilimele Focul Sfânt, închid ghilimele, ghilimele Focul Sfântului Anton, închid ghilimele, cum era numită atunci, închid paranteza, a bântuit sub formă de epidemie, Franța, Germania, Spania și Sicilia. Într-un singur an, în 1129, numai la Paris această maladie a făcut 14.000 de victime, după care, în secolul 14, epidemia a reapărut, continuând până în secolul 18, datorită consumului de secară măluroasă. Caracterizată printre alte simptome, prin gangrenarea extremităților, boala ghilimele, focului sfânt, închid ghilimele, era forma clinică gravă, în paranteză ghilimele, ergotism gangrenos, închid ghilimele, în terminologia actuală, închid paranteza, studiată și tratată cu succes abia către 1900 Marele flagel al ciumei și-a făcut apariția în Occident în octombrie 1347, când de 12 galere genoveze venind din Crimea au ancorat în portul Mesinei. Din acest oraș, boala s-a răspândit rapid la Catania, Napoli, Roma, Siena, Florența. Chiar în primăvara anului următor, în Toscana, formelor pneumonice li s-au adăugat cele bubonice și hemoragice. Prin Padova și Veneția, epidemia de pestă a trecut în Austria, în regiunile balcanice, în Elveția și Germania, iar din Pisa și Genova, în Spania și Franța. Papa Clement al VI, spre a combate flagelul prin rugăciunile credincioșilor, a convocat un pelerinaj la Roma. Din cei peste un milion de pelerini veniți din diferite țări, nici a zecea parte nu s-au mai reîntors acasă. La Paris, din marele spital l'Hôtel Dieu era duse la cimitir în fiecare zi 500 de cadavre. În anul următor, în 1349, Molima s-a întins în Flandra, Anglia, porturile Hanseatice și țările Scandinave. Populația Islandei a pierit aproape în întregime. Doi ani mai târziu, peste Bobonică, a trecut Oderul, în Polonia și în stepele Rusiei. În numai 5-6 ani, gilimele a treia parte a lumii, a pierit. Închid ghilimele, scria un cronicar al timpului, Molima a făcuse 43 milioane de victime, dintre care 26 milioane numai în Occident. La aceste date, istoricul medicinei Marcel Sendrel adaugă pertinente observații asupra consecințelor epidemiei din 1348-1350 în viața socială și politică. Astfel, depopularea satelor a determinat lăsarea în paragină a parcelelor mai puțin productive, favorizând creșterea domeniului colectivității a terenurilor comunale. Mâna de lucru devenind de acum foarte rară, seniorii au abandonat administrarea directă a pământurilor lor pe care le-au dat în arendă, fapt care a dus la o modificare a structurii sociale. Criza de autoritate și decăderea moravurilor au dus pe de o parte la răscoale, pe de altă parte la brigandaj. În viața societății au apărut și alte fenomene reprobabile, ca cel căruia i-au căzut victime mai întâi evrei, acuzați că o trăviseră fântânile și râurile, răspândind de astfel molimaciumei. Dispariția multor familii aristocratice a provocat, pe de altă parte, o remaniere a personalului dirigent. La Florența de pildă familia medicii, care, înainte rămăsese în umbră, acum a fost adusă pe primul plan. Eclipsa sau carența puterilor locale au făcut să crească autoritatea marilor monarhii centralizatoare. Ciuma neagră nu numai că a inaugurat o perioadă de declin demografic, dar a determinat și o stagnare a elanului creator ce caracterizase secolul al XIII-lea și care a dat naștere unei noi societăți. În domeniul strict al medicinei, Molima, Ciumei, din 1348-1350, a declanșat o activitate vie medicală, preventivă, curativă și de organizare sanitară. În timpul acestei epidemii s-au scris în numai 3-4 ani peste 20 de tratate despre ciumă de autori din diferite țări, descriindu-i simptomele, cauzele, evoluția, modul de contagiune, tratamentul și mijloacele posibile de a o preveni. O literatură medicală abundentă, dar de o eficacitate foarte redusă, în general se credea că epidemia se datora, ghilimele pedepsei lui Dumnezeu, închid ghilimele”, anomaliilor meteorologice, exalațiilor provocate de cutremure, conjuncției nefavorabile a planetelor și așa mai departe, dar unii medici dădeau și explicații naturale. Astfel, gentile da filigno atribuia pesta unei ghilimele semințe, închid ghilimele, ceea ce numim azi germenul bolii, în paranteză bacilul lui iersin, va fi descoperit abia în 1894, închid paranteza, resturilor infectate ale bolnavilor și contagiunii, nu numai indirecte, în paranteză, prin șobolani, pureci, ploșnițe, închid paranteza, ci și de la om la om, vezi, notă 1 în cazul pestei pulmonare, în paranteză, pe care o știa deosebit. Deciuma bubonică, închid paranteza, citesc note 1. Grecii antici atribuiau tuturor epidemiilor o singură cauză, glimele miasmele, închid glimele, emanațiile fetide ale corpului bolnavului. Ideea că o boală s-ar putea lua prin contagiune sau dintr-o infecție a apărut mai întâi în secolul XII în legătură cu lepra. În secolul 13, explicația aceasta a fost extinsă și asupra altor boli contagioase, în paranteză gripa, variola, corea, erizipelul, febra tifoidă, închid paranteza, încheiat notă 1. Remediile recomandate de același autor erau însă fanteziste, vezi, notă 2, dar cele ale altor medici erau eficiente. Citesc, notă 2. Opturarea ferestrelor casei bolnavului cruci mari negre zugrăvite pe fațada casei, abținerea de a consuma carne grasă, condimente sau ulei de măsline, rugăciuni, penitențe și altele, încheiat, notă 2. Astfel, preventiv se recomanda evitarea locurilor umede, fumigația cu lemne aromatice, abținerea de la supraeforturi fizice și de la băi calde care deschid prea mult porii pielei. Ca mijloace curative se prescriau diferite antidoturi, în paranteză ca teriaca sau pulbera de smarald, închid paranteza, luarea de sânge, în paranteză flebotomia, închid paranteza, care reducea căldura corpului, purgative pentru a elimina toxinele din organism, cauterizarea pustulelor, a buboaielor, pestei sau aplicarea de unguente sicative puternice. Cum simptomele peste începuseră să fie recunoscute cu destulă precizie, în paranteză tulburări de sensibilitatea pielei din zona bolnavă, plăci eritematoase și pigmentare sau faptul că pielea este excesiv de grasă, închid paranteza, metodele de diagnostic și izolare a bolnavilor s-au dovedit atât de eficace încât în secolul XVI ciuma a dispărut aproape complet din Europa. Ca urmare, autoritățile comunale au luat măsuri de precauție și prin izolarea celor infectați de ciumă. În 1348, orașele italiene interzic intrarea acestor bolnavi pe teritoriul lor. În 1377, o lege dată de orașul Ragusa prevedea ținerea în izolare timp de 30 de zile a celor veniți din regiuni infectate. În 1383, Marsilia stabilește acest termen de izolare de 40 de zile, în paranteză, cuarantine, de unde termenul de ghilimele carantină, închid ghilimele, închid paranteza. Veneția înființează un spital pentru cei suspecți de pestă și, totodată, dă diverse dispoziții de igienă publică, în paranteză, aerisirea caselor infectate, controlul animalelor domestice, spălarea cu sodă și expunerea la soare a lenjeriei și altele, închid paranteza pe lângă mijloacele profilactice și curative stabilite empiric și mai mult sau mai puțin eficace, medicii se lăsau adeseori conduși, cum am văzut, și de multe prejudecăți sau superstiții. Versați în proprietățile curative ale pietrelor prețioase, erau convinși că safirul face să scadă febra, limpezește ochii și vindecă tumorile, că smaraldul Vindecă epilepsia, iar matostatul previne hidropisia și oprește hemoragia, că onixul este un bun remediu contra bolilor de ochi, iar opalul împotriva constipației. Erau de asemenea convinși că creierul omului crește în volum sau scade după fazele lunii și că ficatul este sediul iubirii, iar splina al bunei dispoziții. Credeau cu toată fermitatea că unui bolnavi se poate lua sânge fără niciun pericol numai în patru zile ale anului. De sărbătorile sfinților Martin, Filip, Bartolomeu și Biaziu, în tratament se orientau după mișcările corpurilor cerești. Adeseori se admiteau și remedii folosite de medicina populară, mai ales urina de câine și ficatul de broască râioasă. Fiecare medic își avea medicamentul său preferat, pe care nu ezita să-l prescrie, ca pe un medicament universal, pentru toate bolile. Pentru unii medici, acesta era un amestec de șofran și scorțișoară, pentru alții o mixtură de mătrăgună, salvie, mac, piper și miere. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Iar când, gilimele la începutul secolului al XIV-lea lui Albert I al Austriei, i s-a făcut rău în timp ce era la masă și credea că fusese otrăvit, medicii, după ce au încercat diferite leacuri au recurs la un ultim remediu. L-au atârnat de picioare cu capă în jos pentru ca o trava să îi se scurgă prin ochi, prin urechi, prin nas și pe gură. Un secol mai târziu, împăratul Sigismund a trebuit să se supună aceluiași procedeu. A fost lăsat atârnat cu capul în jos timp de 24 de ore. S-a vindecat și vindecarea lui a fost prea mărită ca o capodoperă a artei medicului său curant. Închid ghilimele în paranteză j.m.culișer. Închid paranteza încheiat notă 1. Să mai adăugăm, pentru a avea o imagine cât mai clară despre patologia evului mediu și marele număr de orbi, în paranteză procentuală în secolul XIV, cam de șase-șapte ori mai mulți ca azi, închid paranteza, sau de schilozi victime ale neîntreruptelor războaie, ale ignoranței medicilor și ale numeroaselor pedepse cu mutilarea, sau de deficienți mentali, în paranteză, specificați în documentele din Frankfurt, prin numai puțin de 30 de denumiri diferite, închid paranteza, care erau întreținuți eventual pe spezele orașelor. În paranteză, ca de pildă la Hamburg, închid paranteza.